302. Bizanțul și Roma. Controversa lui Filiocve. Deosebirile dintre biserica de apu și cea de răsărit, evidente încă din secolul al IV-lea, se precizează în secolele următoare. Cauzele sunt multiple, tradiții culturale diferite, greco-orientale pe de o parte, romano-germanice pe de alta, necunoșterea reciprocă, nu doar a limbilor, ci și a literaturilor teologice respective, divergențele de ordin cultural sau ecleziastic, căsătoria preoților interzisă în apus, întrebuințarea în cult a azimei în apus și a pâinii de ospite etc. Papa Nicolae protestează împotriva ridicării precipitate a lui Fotie, un laic la rangul de patriarh, uitând cazul lui Ambrozie, ordonat dintr-o dată episcop al Milanului. Anumite inițiative ale Romei displac bizantinilor, de pildă când în secolul al 6 lea papa proclamă supremația bisericii asupra puterii temporale, sau când la anul 800 ratifică încoronarea lui Carol cel Mare, deși acest drept aparținuse din împăratului bizantin. Unele dezvoltări ale cultului și instituțiilor ecleziale dau creștinismului oriental o fizionomie proprie. Am văzut importanța venerării icoanelor în Imperiul Bizantin și a creștinismului cosmic așa cum era el trăit de populațiile rurale din Europa de Sud-Est. Certitudinea că întreaga natură a fost răscumpărată și sfințită de cruce și de înviere justifică încrederea în viață și încurajează un anumit optimism religios. Amintim de asemenea mare importanță acordată de Biserica Orientală Tainei Nirungeri, pe peceta Darului Sfântului Duh. Acest rit urmează îndată după botez și îl transformă pe orice laic, de la laos popor, într-un purtător de spirit. Acesta explică atât responsabilitatea religioasă a tuturor membrilor comunității, cât și autonomia acestor comunități, conduse de episcop și grupate în centre metropolitane. Să adăugăm o altă trăsătură caracteristică, certitudinea că adevăratul creștin poate atinge încă de aici, din lumea aceasta, în Dumnezeirea. Ruptura a fost produsă de adăugarea lui Filiocve la crezul de la Nicea și Constantinopol. Pasajul se citea acum. Citez. Duhul purcedă de la tatăl și de la fiul. Închei citatul. Prima consemnare publică cunoscută a lui Filiocve datează de la conciliul al doilea din Doledo, convocat în 589, pentru a confirma trecerea regelui Recaredo de la arianism la catolicism. Nota 32. Foarte probabil, filiocve a fost adăugat pentru a se sublinia deosebirea dintre arieni și catolici în ceea ce privește a doua persoană a trăimii. Închei nota. Analizate îndeaproape, cele două forme exprimă două concepții deosebite privind divinitatea. În trinitarismul apusan, Sfântul Duc este garant al unității divine. În schimb, Biserica Răsăriteană subliniază faptul că Dumnezeu Tatăl este izvorul principiul și cauza trinității. După unii autori, împărații germani sunt cei ce au impus noua formulă a crezului. Citez. Constituirea Imperiului lui Carol cel Mare este ceea ce a generalizat în apus uzului filiocve și a precizat o teologie specifică filiocvistă. Este vorba de a legitima împotriva Bizanțului, deținător până acum al împărăției creștine, unică prin definiție întemeierea unui nou stat cu pretenții universaliste. Închei citatul. Dar abia în 1014, la acelerea împăratului Henry al II-lea, credoul cu adăugirea lui Fidlocve se cântă la Roma. Această dată poate fi considerată ca marcând începutul schismei. Nota 33 Noua formulă a fost dogmatizată în 1274 în conciliul de la Lyon. Închei nota. Totuși legăturile dintre cele două biserici nu se rup definitiv. În 1053, Papa Leon al IX-lea trimite la Constantinopol o delegație condusă de trimisul său principal, cardinalul Humbert, ca să reînnoiască legăturile canonice și să pregătească o alianță îndreptată contra normanților, care tocmai ocupaseră Italia meridională dar patriarhul bizantin Mihail Cerularie s-a arătat destul de rezervat, refuzând orice concesie. Atunci, la 15 iulie 1054, lecații papei depun pe altarul din Sfânta Sofia o sentință de excomunicare a lui Cerularie, acuzându-l de zece erezii, între altele de faptul de a fi retras filiocve din crez și de a fi îngăduit căsătoria preoților. De la această ruptură, animozitatea pusenilor împotriva grecilor n-a încetat să crească. Dar irepalabilul s-a produs abia în 1204, când armatele cruciade a patra atacă și șefuiesc Constantinopolul, sfârmând icoane și aruncând moaștele la gunoi, potrivit cronicarului bizantin Niceta Coniates, o prostituată cântece o obscene așezată pe tronul patriarhat. Cronicarul amintește că muțulmanii nu ne-au violat soțiile, nu i-au aruncat pe locuitorii noștri în mizerie, nu i-au despuiat ca să-i plimbe apoi goi pe străzi, nu i-au făcut să moară de foame și nu i-au aruncat în foc. Așa s-au purtat însă cu noi aceste popoare creștine care își fac cruce în numele Domnului și care au aceeași religie cu noi. Așa cum am arătat mai sus, regele Baudouin din Flandra a fost proclamat împărat latin al Bizanțului, iar venețianul Toma Morosini, patriarch de Constantinopol. Grecii n-au uitat niciodată acest tragic episod. Totuși, din cauza amenințării turcești, Biserica Ortodoxă a reluat după 1261 tratativele ecleziastice cu Roma. Ea cerea cu insistență convocarea unui conciliu ecumenii care să lămurească problema lui Filiocve și să pregătească unirea. La rândul lor, împărații bizantini care se bizuiau pe sprijinul militar al Occidentului erau nerăbdători să vadă realizată unirea cu Roma. Negocierile au trenat aproape peste un secol. În cele din urmă, la conciliul de la Florența, 1438-1439, reprezentanții ortodoxiei, presați de împărat, au acceptat condițiile Romei, dar unirea a fost imediat invalidată de popor și de clerc. De altfel, peste 14 ani, în 1453, Constantinopolul cade sub turci și Imperiul Bizantin își încetează existența. Totuși, structurile sale spirituale au mai supraviețuit în Europa de răsărit și în Rusia, vreme de încă trei secole, cel puțin. A fost epoca Bizanțului, după Bizanț, după expresia istoricului român Nicolae Iorga. Această moștenire orientală a permis dezvoltarea unui creștinism popular, care nu numai că a rezistat interminabilei terori a istoriei, dar a avut și un întreg univers de valori religioase și artistice, ale cărui rădăcini pornesc încă din neolitic.